Еволюція, говорили вони собі, кому вона потрібна. Те, що відмовились зробити природа, невдовзі зробили вони собі. Видалений хірургічним методом найпомітніші анатомічні надлишки. А тим часом природні сили планети і логосфера посилено працювали над виправленням припущеної помилки. Де поділися ті гарні смарагдові краби на довгих ногах? Вогони розбивали їх залізними долбними, щоб дістатись до ніжного соковитого м'яса. Куди зникли струнки барвисті дерева, від одного погляду на які перехоплювали подих. Вогони спопилили їх на вогнищах, смажачи краб'ячим м'ясом. А тендітні подібні створіння із шовковою вогною і вологими очима. На них не можна було сідати верхи, бо їхні тендітні хребти відразу ламалися, а вогни, незважаючи на це, сідали. Життя на благосфері зачиїлось до кращих часів. А саме до тієї миті, поки вогни і відкрили принципи пересування в космічному просторі. тому протягом наступних кількох вогоньських років, усі вогани повністю перебазувались у туманність Мегабрандеса, політичний центр галактики, де вони захопили ключові посади у галактичному уряді, і тепер, власне, стали кістяком його апарату. Вони робили відчайдушні спроби стати освіченими, набути пристойних манер, здобути громадську повагу. Але за рівнем інтелекту мало чим відрізнялись від своїх предків. Щорічно вони вивозили з рідної планети 27 тисяч смарагдових крабів і влаштовували грандіозну пиятику з цього приводу, трощучи панцирі крабів залізними довбнями. Простепник Вогон Джелц Типовий представник своєї раси. Він крім того страшенний мерзотник, та ще й ненавидить космотуристів. У надрах флагманського корабля простетника вогна Джелса у маленькій каюті спалахнув сірник. Його запалив не вогон, а істота, яка чудово знала, чого можна чекати від вогнів. Тож не дивно, що ця істота поводилася дуже сторожко і звалив форт. Префект. Він роззирався навкруги, хоча при тремтливому полум'ї мало що можна було роздивитися, по стінах стрибали волохаті спотворені тіні. Принаймні, поки що все було тихо. Форд подумку подякував Дентразі, Дентразі, плем'я гурманів, що знають на кухарстві, не вельми цивілізований але приємний люди. Вогони нещодавно почали запрошувати їх куховарити на свої численні флотилії. Єдиною умовою принаймні було те, що Дентразі не повинні струмляти носа не в свої справи. Дентразі з радістю погоджувалися. Вони любили гроші вогонів, одну з найстабільніших валют, і ненавиділи їх самих. Найбільша їхня розвага була Довести вогонь до людських. Форд знав про це і завдяки цьому не перетворився на хмаринку водну, озону і одноофісу вогницю. Почувся стоїм. Він запалив новий сірник і побачив на підлозі образі людини, що рушилося. Форд загасив сірника и намасывал в кишине те, что шукал. Развервал целлофан, труснул кульок. «Зьешь арахису», сказал Форд-префект, стоючи на околе Артур Дент сипнулся, застогнал и пробурлотил что с ним разное. «Приймай!» Форд титнул кулек. Кто впервые проходит через трансформатор материи, втрачає багато солі і білку. Того повинно було пом'якшити неприємні відчуття. О-о-о, просто Артур.